Початок розширення Ойкумени Словом Ойкумена стародавні греки називали відому їм частину нашої планети. У перекладі з грецької воно означає населений. У наш час Ойкуменою називають ту частину навколишнього світу, яка освоєна і заселена людьми. Ще за давніх часів люди намагалися розширити свої знання про навколишні землі заснувати торговельні шляхи для обміну продуктами й виробами. Стародавні єгиптяни понад 5 тисяч років тому мандрували Африкою. У середині третього тисячоліття до нашої ери вони почали виходити у Середземне море, щоб перевозити товари з інших країн. У другому тисячолітті до нашої ери фінікійці, які мешкали на східному узбережжі Середземного моря, розпочали освоєння морських просторів. Вони заснували декілька колоній на Кіпрі, обігнули з півдня Малу Азію, плавали до Балканського, Апенінського та Піренейського півостровів, відкрили Сицилію, Сардинію та безліч островів. Їхні кораблі доставляли дерева, вино, оливкову олію, рабів та інші вантажі до Єгипту. У VI столітті до нашої ери Фінікійці обігнули Африку. Плаваючи вздовж її узбережжя, вони знайшли широку затоку зі зручною гаванню і заснували там Карфаген, що став одним з найбільших портів і міст держав античного Середземномор'я. Можливо, саме фінікійці зробили важливе відкриття. Вперше пройшли вузькою протокою між Іспанією та Африкою, з обох боків якої височують гострі скелі Гібралтар та Сеута, і вийшли в Атлантичний океан. За іншою версією, першими там пройшли жителі острова Крит. Шумери з Месопотамії у 3 тисячолітті до нашої ери влаштовували морські експедиції навколо Аравії. Аламіти, сусіди шумерів, перейшли через навколишні гори і вийшли до далеких від них берегів Каспійського моря. Зазвичай відлік наших знань про ойкумену ведеться від колиски європейської цивілізації у Східному Середземноморі – тому вважається, що навіть відкриття Європи відбулося не відразу. Європу відкрили критяни у 16 столітті до нашої ери, крит одна з найдавніших осередків культури. У першу чергу люди освоювали родючі землі уздовж річок, ріка була зручним шляхом сполучення між племенами, відкриття нових земель прискорилося з появою мореплавання.